Скандальне розлучення двох акторів, а один громадський діяч їздив до Москви робити операцію з подовження пеніса. І тепер середня частина, в якій відбулося подовження, змертвіла і потемніла, залишилося тільки корінь і вершечок. Фу. На восьмій пальці бранкові трапляється знайоме обличчя на фотографії, трохи подумавши. Він доходить висновку, що зображено його самого. Так, це він на якійсь презентації з келихом в руці і дурнуватою посмішкою. Бранко хижошкіриться із жовтими від морквяного соку з зубами. Він зараз схожий на опера. Під фотографією лаконічна замітка, яку він швидко перебігає очима у тексті жінкам і дівчатам пропонується зазирнути до своїх випускних і весільних альбомів, до модних журналів та каталогів, згадати автора фото, які вони там побачать, і задуматися над тим, який ласий шматочок пропадає поруч з ними. Ах, який магнетизм, сексуальне тіло, виняткові здібності коханця – Дістати його можна зовсім забездурно. Авторка цих рядків, мовляв, переконалася в тому, про що пише, шляхом солодкого експерименту. Закінчується все фразою «Це написано майже на правах реклами» і смайликом. Бранко заплющує очі, глибоко вдихає, повільно видихає, розплющується і ще раз заглядає в газету. Стаття «Нікуди не зникає». «Нічого, це лише чийсь солоний жарт», – переконує себе Бранко, не звертаючи уваги, каже собі. Якось у дитинстві він насипав солі до цукерниці, яку подавали гостям, ретельно перемішав і біле, і те, і те. Ніхто нічого не повинен був зауважити. Двоє гостей справді випили Приправлений таким чином, чай абсолютно не але решта почала пирхати і плюватися, тому Бранкові довелося переховуватися у густих лопухах сусідського подвір'я від справедливої помсти батьків, а додому повертатися вночі через вікно. Сам він, до речі, цукру змішаного з сіллю так і не пошкуштував тоді. А газету цю він часто бачив на вуличних розкладках, але сам ніколи не купував. Він крутить її, намагаючись знайти відомості про наклад. Цікаво, скільки людей вже встигло прочитати нині цю замітку і подумати про нього якусь гидоту. Поверхом нижче руда сусідка теж читає газету, ображено закопиливши губу. Цікаво думає... Як він вибирає собі партнерок для солодкого експерименту? Вона навіть на якийсь час облишить свої борошняні візити, бо коли сердиться, ніяк не виходить по-світському розмовляти про варіанти начинки для солодкого пирога. Зовсім певне забула, що вагітним на її термінах варто тимчасово призабути про любощі. Просто вбичившись 47 хвилин біля кіоску з пресою, Бранко виявляє цікавезну річ. Здається, він був останнім у місті, хто не читав цієї газети. Поважні на вигляд батьки сімейств запихають її згорнутою в трубочку у свої животаті портфелі з недорогого шкірзамінника. Домогосподарки з клумаками, з яких виглядає зелене пір'я цибулі, несуть складену газету, тисненою у пітних підпахвах. Солідні бізнесмени та бізнесвумени вискакують на хвилинку зі своїх автівок, купують ділову пресу, а на сам кінець неодмінно просять у продавчині і цю газету також. Титульна сторінка газети визирає із течок, якими розмахують, допомагаючи собі при ході, юні студентки з неприродно сердитими писками, знесилений таким видовищем Бранко навіть забуває вщепнути себе, аби переконатися, що це не сон. Довго бреде безлюдною набережною і падає на лавку подалі від людей. Йому... Уявляється, як школярки, для котрих він готував випускні альбоми, які лежать стосиком у майстерні, ще не розібрані.